ام ریازه صالحین ته وره وا نبي سليمان مالك بن الحويرس رضي الله قال له فرمایته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن راغدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمتا و نحن شبابٌ مغزوانان متقاربون دیوبل سردا شومرونو کینیز دیو دا وفد راغله د صحابه کرامو د صحابه کرامو, کرامو وفد راغله عقامنا انده عشر للتتنمونګ د رشي د الله دبيب دا سره او ش شپې وکانه رسول الله سر الله عليه عليه واللي وصلمهحي من رفق د الله حبي بررحم کوون کې او نرمې کوون کې فوننا نوده خیاو کو قد تقنا ااهله چی بیشکا منگا چیوزا منگا شوق راغل دیخ پل بالبال <سؤال> بشتا مسافر فسعالنا لاللہ حبیب تپوسو کمون امن داغ چابارک ترکنا چی پریخیو منگا پکورن ووطن کد اہلنا فا اخبرنا هونم ور تخبر ورکو فقال ارجعو الى اہلیکم تاللہ حبیب الارش بال <سؤال> بشتا <سؤال> <سؤال> فَأَقِيمُوا فِيهِمْ صَلَاةَ الدَّرَشَ وَالِّمُوهُمْ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ تَامًّا وَقُولُوا لَهُمْ وَرْتَقُمُ كَيْ وَصَلُّوا صَلَاةً مُشْ كَوَي مُشْ قَضَا فْلَانِ فِي حِينِ قَضَا وَوَقْتِ لَآنِ كِ وَصَلُّوا قَضَا فِي حِينِ قَضَا مُشْ كَوَي فْلَانِ پَفْلَانِ وَقْتِ فَإِذَا حَضَرَ حد حَدْرَتِ الصَّلَاةُ چې مواضر شيفل <سؤال> لکومههدو کوم یو د در کې اظانون کې یو مرګې اځان کوئول <سؤال> ع کوم او تاسو کې مشر د ماتی کوي چې مشر عالمم دی او قاریم د نود ډیر د امامت حقدار دی مت فونلی زاد البخاري في روايه له امام بخاري دالفاظم سواكلي په روايت داږي وسل كما رايتوني اصلي مشكوي لك اجت موك ات مو مشكوم پارا مرام سکون پا سکون قوله رحيما دا رفيقا دارفيقا روي به فائن وقاف ریواتی پفاو قاب دواړو سره شوي يا رفيقان وروي بي قافين او په دوو قافونو مشوي رقيقن نرم زروالو وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه واله وسلم في العمرة ما اجازهت غختو د نبي عليه السلام نمد عمره باركي شیزو عمری تزم فا اذننو اجازت فرمایلو لئو وقال فرمائی لا تنسانا یا او یا اخی یا اخی یا اخی ی بن دعائی ایرورمونگم پا دعا کې گوری حیرنکی فقال کلمتن دالہ حبیب یودا سی خبر کری وامائ سرونی شی نخوشا لئی مالر ان لئی بیہا چې زبااده پارديشي د دې په برله کې دا ټول له دنیا ځکه عمر رضی الله نو مرتبه اگر کلوي او خدا الله د حبیب شان خلوي دې ادور الوي شان ولکته مرتبه والذ دعاء مطالبه کوي وفي روايه قال اشركنا يا اخي في دعائك شرك مڠه ايرور په دعاستا کې رواه ابو داوود ترمزي وقال حدیث حسن صحیح وعن سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خانے کولو وغچ فرمائل بے یو شریتا اذا را دا سفرن کلچ بے را دوک دا سفر بے بے حدن من نیرانی دے شماتا حتی ود شی تا رخصت کم کمه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یودي ہونا لقد الله حبيب مڠ رخصتولو فيقول استودع الله دينك استودين الله لسارم وامانتك واستامانت وخواتي معملك اوغا خاتمي دا عمل استا رواه ترمذي وقرا حديث حسن صحيح وان عبد الله ابن يزيد الخثمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد ان يودع الجيش قال بيش رادا اوخ چيو لخر رخصت کی قالن لخر تويدا سيوي استودع الله دينكم صارم الله تستا سدين وامانتكم استاثمان و امانتونا وخواتيم اعمالكم او خاتميد عملن استاشو حديثن صحيح رواه ابو داود وغيره بسناد صحيح وان انسن رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل راغد يسري النبي صلى الله عليه واله وسلمتا فقال فرمائلو يا ذا الله رسول اني وريد سفرا زماد سفر راد دا فزويدني ما لستو خراك فقال زودك الله والتقوى ويتو خاكد درك تعالى اللا تقوى تعالى اوامر پورا كول دا نواهيون اجتنام قال زدني وإلى الله پغمبر نور وعلى زيادك قال وغفار ظنبك شتا گناہون دی معاف کی قال زدنی و نورم <سلام> زیات کا قال و یسر لك الخير آسان دیو گر زئی خیر د دنیا و د اخرت حيث ما کنتا کم لکی چی رواه ترمذی و قال حدیث حسن